Vârste Am fost un tânăr fenomenal. M-am ridicat dintr-o clasă de jos. Iubeam în pat, dansam la bal. Luam politica în serios. Cine mă vedea, m-ar fi pocnit. Cine nu mă vedea, mă deplângea. Am fost un adolescent aiurit. odihnească se în amintire tinerețea mea. Revoluția mi-a plăcut imediat. M-am repezit să o înfăptuiesc. Astăzi, pe pământ, nu mai e nimic pământesc. Nici nu mai știu pentru ce să mă bat. Credeam că un comunist niciodată nu-i trist dacă vrea să ducă totul la bun sfârșit. Astăzi sunt trist fiindcă sunt comunist și văd că drumul e infinit. Nu purteam șapcă, nu purteam șal și mi-era bine oricum. Cu nebunia mea de tânără fenomenal, am plătit și decepția mea de acum. Ce-am crezut, am crezut, nu mi-e sile de crez. Mi-e să fiu viteaz, revoluției atât îi mai cotizez, insomniile mele de azi.